до вічного небесного Віфлеєму, де в купиці сіна, під теплим подихом окатого волика, в оточенні кучерявих овечок, поглядає на промінчик тієї зірки найжертовніше дитя світу. Воно лежить в черві печери, ніби ще не вийшло з материнського лона, в затишку і спокої, і пахне молоком і миром, а царі вже їдуть по його сліду, куняючи на своїх кониках. Їдуть і їдуть по нього, і наростає звук канонади пекельних 120-мм, РПГ, РГ, РГД, АКМ, спрямованих на нього, у нього. І тихо-тихо світить його путівна зоря. І немає від неї спасіння. Немає і не буде. Лара подумала, що обов'язково запросить учасників квартету на свій ефір, умовить редактора запустити ці пісні, нерозкручені і нерозтеражовані але такі справжні й тихі, мов сніг. У цій тиші її люто дратував шепіт парочки, що сиділа попереду. Навіщо було приходити, якщо весь час нестримно балакаєш у вуху напарниці? І про що можна балакати, якщо ось зараз їдуть до Віфлеєму три зворушливі царі на своїх кульгавих кониках, аби побачити диво? Чоловік з кожною новою піснею нахилявся до вуха дівчини, ніби нова мелодія спонукала його до спокусливих пропозицій, а та кивала й кивала у відповідь. Лара відчула, як поволі наливається гнівом. Стримувала себе, мовляв, треба бути толерантною. Ну, зайшла молодь погрітися, їх переповнює кохання або бажання. У них сила селена невирішених питань або одне, куди податися після концерту. Він вмовляє її, вона обирає варіанти. Що тут неприродного? Люди є люди. Вона ж і сама не дуже хотіла йти на цей концерт. Але неприродним було те, що ці пісні не можна було не слухати, не жити в них, не всотувати кожне слово, а вони ще балакали. Зрештою, Лара теж покинула слухати. Повністю переключилась на ці дві потилиці. Спопиляла їх поглядом і думала лише про те, як би припинити цей шепіт. Не просто попросити замовкнути, а дати зрозуміти, що вони тут зайві, що їм тут не місце, бо краще, що їхнє місце в ресторані, в пітній юрмі, таких самих невігласів і рагулів, котрі за все життя не прочитали жодної книжки, а врешті в черзі за пивом. Звідки взялася ця людь? Лара вміла аналізувати – але зараз гнів, обурення, злість затопили цей куточок мозкового центру, що відповідав за здоровий глуст. Невже її дратує не тільки цей некультурний шепіт, а ще й те, що ці двоє так захоплені одне одним, що нічого не чують і не бачать довкіл? А ще й те, що все це брехня, все несправжнє, штучне, ці стосунки, це бажання негайно ось прямо тут, на концерті, впасти одне на одного? але перед тим наплести три вози словесної вовни. Банальщина. Ця звістя, яку вона плекала в собі, приросла жаринкою ельміриної біди і спалила останню барикаду, де Ларі було затишно, за яку вона могла ще зайти, аби відігрітися. Лара наблизилася до вуха чоловіка і прошепотіла страшним голосом. «А чи не могли б ви, панове?» Це пролунало надто вічливо, і не співпадало з тим, що вона відчувала. Тому Лара вимовила останні слова з крижаною вічливостю в голосі. «Нарешті заткнутися!» Чоловік різко озирнувся, Окинув її винуватим поглядом, кивнув і приклав палець до своїх вуст. Це сталося якраз на останньому акорді пісні перед антрактом. Всі зааплодували, і він промовив голосно. «Вибачте, будь ласка, я перекладав тексти». До неї обернулася і дівчина, що сиділа поруч. Вона була маленька, негарна і не така молода, як її потилиця, на якій стирчав ріденький дівчачий кінський хвостик. Здивовано подивилась на неї і запитально на свого сопутника. Він сказав їй щось французькою, вона кивнула, теж сором'язливо усміхнулася Ларі і вимовила пардон. Ларі стало соромно. В антракті парочка підійшла до неї хоча вона навмисно ховалася в найдальший куток. Ще раз вибачилися. Чоловіка звали Герман, його супутницю – Леа. Леа приїхала з Бельгії, пояснив Герман. Вона приїздить сюди щороку взимку, адже була на Майдані під час Революції Гідності. Вона соціолог і, можна сказати, спец по гарячих точках. Була під час війни в Чечні, у 2008-му – в Грузії, збирається в Сирію. Вона займається опікою біженців в Брюсселі, за походженням фламандка. У неї чимало наукових праць, соціології. Леа кивала на кожне його слово, розуміючи, що йдеться про неї. Вона дуже любить авторську пісню і взагалі літературу.